сталевий вечір. Інколи між твариною та людиною виникає настроєвий місток. Обидва полюси видзвонюють одним камертоном. То була перша ластівка, і вона заливалася таким нестримним, таким дзвінким щебетом, наче перша велика дитяча радість. Те щебетання мерехтіло веселими іскорками пурхало у небесну вись, сипалося на шкільне подвір'я, шкільні вікна. І Оля мимоволі зупинилась і усміхнулася тій чорній дзвінкій грудочці, що приросла до електричного дроту. Квіти. Тварина може стати альтер-его, другим я людини. І тоді, вони зливаються майже в один образ. А собака там як теля, І злий як сама хазяйка. Гавкне, то й зумлієш. Он весь час бреше. І Федорчишин голос не замовкає. Певне, все ще комусь скаржиться. А може й так, просто у повітря, Як і їж пес. Дві криниці. Найяскравіше ж ця риса творчості Концевича в житті завзятого голубівника близько в заключному циклі книжки з промовистою назвою «Голубині пастелі», яка містить п'ять мініатюр. Тут автор найбільше щирий і розкутий. Тут він досконало знає матеріал, термінологію і кохається в них. Тут і оповідь ведеться від першої особи. Взагалі ж, цей прийом не притаманний нашому прозайкові, і окрім голубиних пастелей, зустрічається лише в новелах «Жити, жити, жити» та «Що він там бачив». Реальність переплітається в пастелях з легендою. Народження легенди. Тут найбільше того світла, яке в інших оповіданнях лише зрідка пробивається. Справжній фейерверк живих барв аж рябіло в очах, і все гуло, ніжно воркувало, лопотіло крильми, замість передмови. Перший по-справжньому весняний день. У небі тремтять ніжні барви. Сонце аж шумує сліпучим світлом. Молоді голуби, осінчаки. Це їхня перша зустріч з весною. І душі в них шумують, як те соняшне світло. Шумують ніжністю. Як то можна? Тут знаходимо, чи не найяскравіший приклад того настроєвого містка, який ми бачили у квітах. По землі біля будинку проходить юнка. Вона сьогодні вперше в цьому році одягла барвисту літню сукню. Зупинилась, зачадована рухливими квітами. Очі світліють. Усміхнулася. Кому? Можливо, сонцю? можливо, блакитному небу, а, скоріше, голубам, бо щось співзвучне тому воркуванню ворухнулося в її серці. Голуби в Євгена Концевича є дуже прозорими символами людей, бо й тут мають місце саможертовна любов і вірність, що ведуть до перемоги над смертю вітряний день. Протилежність небезпечної для спокою сміливості і так само небезпечної спокійної зажерливості. Голубівник у дивній пристрасті думає. Вертуни не вмирають своєю смертю, вони розбиваються, кидаючись з неба. А навіщо кидаються? Хто знає? Може, щоб піднімати людські очі до неба? Хто знає? Дутиши теж не вмирають своєю смертю, гинуть від переїдання. Вище стріхи вони не літають. Лицемірство грубої та аморальної фізичної сили. Як то можна? Голуби – настільки дивна стихія, що крізь призму спілкування з ними навіть проблема спадковості поколінь постає в незвичному ракурсі, коли справа переходить не від батька до сина, а навпаки, замість передмови. У Концевичів біля входу до оселі висить репродукція картини з зображенням льоту голубів. «То симфонія», каже Євген про голубини дійство в небесах. Такою симфонією, перекладеною на слова, є й його голубині пастелі. «Я снюся собі ходячим» говорить Євген. Ця нерозтрачена жага до руху, піднята автором у голубиних пастелях до висоти польоту. Уміє Євген Концевич одухотворювати рослини. Той, хто знає його обійстя, знає й те, що на цьому подвір'ї чимало груш. І вираз у Концевича під грушами став відомим в Україні. Ледь не літературу знавчим терміном. Тому стає зрозумілим те, чому так ніжно і гірко говорить автор про зламану вітром грушу. Власне,